«Ні, я не вмру, не вмру поки!» А решта слів замерзли на льоду. Розділ другий. Привиди в Луцькому замку. Свидригайло повернувся з руського боярського стану, зібраний і рішучий. Знав уже непомильно, настав його час – Сьогодні Вітовт на останній раді Конгресу повідомить монархів про свою готовність прийняти з рук повелителя «Урбіс ет Орбіс» – міста і світу, короля чеського і угорського, римського імператора Сигізмунда Корону. Тож не дарма Ягайло вчора у ласкавому посланні, писаному рукою краківського єпископа Олесницького, обіцяв Свидригайлові «Поділля». Не буде йому відповіді, сам візьме, як прийде пора. Не дармай вітовт переслав бочівку у Мальвазії, найкращого грецького вина. Спасибі, вино вип'є. Хай отримує вітовт корону і відірве Литву від Польщі для своїх нащадків. Немає вітовт синів, а йому вісімдесят. Умре з Божою поміччю новоспечений король Литовський, а корону за допомогою русинських бояр перейме Свидригайло. Князь зняв із себе шолом, панцир, кубрак, хоч під камінним склепінням волокло холодом. Кремезний широкоплечий, у ляній сороці, сів на стілець біля каміна. Коли коронують Вітовта, думав, Нині, завтра, все одно в той же день умре, а я з його ратниками, які тепер так сторожко зирять за мною, увійду у владичу вежу, а звідти битим шляхом вільної і тракає. Хай радять нині, я ж даю руським боярам бенкет. Сиве волосся, скуйовджене під шоломом, сповзло на поморщене чоло князя. Свидригайло, погладжуючи великим пальцем довгий вус, дивиться на вогонь. Мерехтливі язики полум'я, вряди годи вихоплюються назовні, близуючи черьінь і освітлюють короткими зблисками майолікові кахлі зображенням битв, учт, зликами лицарів та князів. Креденсери у сусідній залі. Накривають столи до бенкету. Свидригайло попиває з кухля гарячу мальвазію, Котру зволив прислати великий князь. Легкий хміль розворушує уяву, Будуть у шістдесятирічного князя спогади. Свидригайло невідривно вдивляється в химерні китиці вогню, І нагадали вони йому дідівський зніч, Вічний вогонь, що палав у храмах Бога. Паркуна, ще в ті часи, коли племена Летиголів жили в пущах над Німаном і Двіною, а їхні князі-кунігаси і жерці-кравіти платили сусіднім народам Данину, віниками і ликом. Не бачив він тих священих вогнів своїх предків, їх відблиски дійшли до нього лише через язичницькі сказання, та навіть зрів, як виходили з боліти пущ, ятвяги і курші, в отродстві своєму сильні і беручкі, і займали майже без опору колись могутні, а тоді сплюндровані татарвою князівства чорної, білої і червоної Русі, і сягнули аж по Київ. Князь думав, так було, темними завоювали вони Русь, і від Русі самі просвітліли, і віру православну прийняли, і грамоти навчилися, і руську мову, і письмо взяли до двору, та й самі розчинилися в Руському морі. І ослабли разом із завойованим народом, забрали в Русичів державний скіпетр, а втримати його в своїх руках не змогли. Ще не встигла відкотитися татарська орда, хоч підбив її Ольгард над синіми водами, а Дмитрій Донський на Куликовому полі як посунули з заходу залізні полчища Тевтонів з хрестами на білих плащах. Тоді-то з Кракова до Вільна прийшли посли і слабому, але жорстокому і славолюбному литовському князеві Ягайлові показали золоту польську корону, за яку він, не вагаючись, віддав полякам Литворусь. І почався католицький мор на православних землях. Гаряче вино хмелило Свидригайла, обличчя руки зігрівав вогонь. Язики полум'я лизали рельєфи на кахлях. Князь перевів погляд від вогню на камін. Фігури на кахлях ворушилися, ніби там справді дзвеніли пугарі на учтах і трошчилися у битвах списи. Свидригайло прислухався таки десь гомоніли в замку приглушені голоси. Може, долинали вони аж із червоного палацу? Насторожився князь, бо знав, що сьогодні ніхто, крім нього, не бенкетуватиме. Та голоси ставали щораз виразнішими. Свидригало раз у раз пригублювався до кухля і враз помітив, як повернув до нього голову зображений на кахлі лицар чи то князь. Він був без шолома, довге чорне волосся зав'язалося понтликом за великими вухами. Очі мав маленькі, блискучі, і яріли вони нестримною люттю, яка приховувала страх. Свидригайлові це обличчя було дуже знайомим. Він подумав, що гончар, покриваючи кахлю рельєфом, мав у пам'яті лик краківського вінценосця. Дивний гомін наростав, і врешті князь почув виразний голос. «Навіщо кличеш мене думками, братисвидригайле, у свої полохливі хороми? Адже я поряд у палаці Вітовта, і ти міг би прийти. Ах, тебе не запрошено, але ніхто і не прогнав би. Я сам заступився б. Адже простив тобі твоє бунтарство, і кам'янець Подільський віддаю тобі, але й мені потрібна твоя допомога. Вітовт задумав зраду. Піди зі мною проти нього і помстися і за свої кривди, які він тобі заподіяв. Чи тобі осуджувати чиїсь вчинки, Ягайле, коли твоя дорога до польської корони, обсаджена зрадою і підступністю, немов чортополохом? Чи тобі волати о помсту за чиюсь кривду, коли сам тяжкими кривдами протоптував собі шлях до трону? Правду мовиш, почувся голос з іншої кахлі, і свидригайло побачив, як сходить з неї могутня постать старого лицаря у бойовому обладунку.